Розділ другий. Прекрасний день. Був один із тих досконалих осінніх днів, яких так багато в оповідках і так мало в реальному світі. Погода була тепла і суха. Ідеальна для дозрівання пшениці чи кукурудзи. Обабіч дороги міняли забавлені дерев. Високі тополі стали маслянисті масляни жовтими. Тим часом, як, кричастих... як кричастий сумах, який насувався на дорогу набув яскраво-червоного відтінку. Лише старі дуби, здавалося, не хотіли прощатися з літом, і їхнє листя залишалося однорідною сумішю золота з зеленю. Словом, годі було сподіватися на кращий день для розлуки з усім майном з волі, під дюжину колишніх солдатів, які мали мисливські луки. «Та то небозна, яка кобила, пане», сказав хроніст. «Лише тільки краще за ломовичку, а в дощ вона... Чолов'яга перебив його різким жестом. Послухай, друже, королівська армія добре платить за все, що має чотири ноги та бодай одне око. Якби ти геть з'їхав із глузду, то скакав дорогу е... та скакав дороги на дерев'яному конику, я б і його в тебе забрав. Їхній ватажок поводився в владу. Корніс догадувався, що він не так довго був невисоким офіцерським чином. Просто зіскакуй. Серйозно, помовив він, розберемося з цим, а тоді можеш йти собі куди хочеш. Хроніст... Хроніст зліз із коня. Його вже грабували, і він розумів, коли суперечками нічого не може добитися. Ці хлопці знали своє діло. Ніхто не витрачав сили на броваду чи прості порози. Один із них оглянув кобилу, перевіривши копита, зуби та збрую. Двоє інших по військовому вправно перебрали сакви та виклили на землю всі його пожитки. Дві ковдри, плащі з каптером, пласку шкірину сумку та важку. Добре наповнену дорожню торбу. От і все, командир, помовив один з чоловіків. Окрім бівся. Його фунтів із 20. Командир став навколишки та, відкривши пласку шкіряну е, сумку, зазирнув усередину. Там тільки папір із перами. Та й усе, сказав хроніст. Командир озирнувся через плече «Ти писар, чи що?» Хроніст кивнув «Заробляю цим на життя, пане, і вам це геть не знадобиться». Чоловік оглянув сумку зрозумів, що це правда, і відклав її на бік. Тоді витрусив міст дорожньої торби на розстелений хроністів плащ і ліниво перебирав витрушене. Він забрав у хроніста більшу частину солі та пару шнурків для взуття. Потім добряче засмутив хроніста, узявши сорочку, яку той купив ще в Лінвуді. Вона була тонкого полотна офарбованого в темну королівську синь. Надто добре, щоб у ній мандрувати. Хроністові ще навіть не випадало нагоди її вдягнути. Він зітхнув. Командир полишив усе, що лежало на плащі, та з'ївся на ноги. Інші по черзі оглянули хроністові речі. Командир заговорив У тебе ж тільки одна ковдра, так, Дженсе? Один з чоловіків кивнув. Тоді візьми одну в нього. Тобі до кінця зими знадобиться ще одна. Плащ у нього в кращому стані, ніж у мене, пане. Візьми його плащ, а ви свій. Те ж саме стосується тебе, Віткінса, залиш своє старе крисало, якщо візьмеш крисало в нього. Я своє загубив, повідомив Віткінс, інакше я б так і зробив. Увесь процес був напрочуд цивілізованим. Хроніст втратив усі свої іголки, крім однієї: обидві запасні, пари шкрепеток, вузик сушених фруктів, цукрову голову, півпляшки спирту та пару гральних костей зі слонової кістки. Завишили йому решту одягу, сушене м'ясо та наполовину з'їдений буханець. Неймовірно, чорствового житнього хліба. Його плоска шкіряна сумка залишилася неторканою. Поки, поки ватага заново вкладала все в його дорожню торбу, командир повернувся до хроніста. Тоді візьмемо гаманець. Хроніст передав його. І перстень. Срібла в ньому кіт наплакав про бурморбів. Хроніст, здираючи його з пальця. Що в тебе на шиї? Хроніст застигнув сорочку та показав тьмень металеве металеве кийце підвішено шкіряному шнурі. Просто залізо, пане. Командир наблизився та потер його пальцями, а тоді відпустив. Воно впав охраністові на, на груди. То залиш собі. Я не стаю між людиною та її релігією, сказав він, а тоді висипав міст гаманця в одну руку. Та, з вигуками, які виражали приємний подив, заходився перебирати одним пальцем монети. Писарям платять краще, ніж я думав, Кх -кх, промовив він, почавши відраховувати частки своїх підлеглих. «Ви б не залишите мені гріш, чи два з цієї суми?» – запитав хроніст. «Стільки, щоб можна було пару разів поїсти гарячого, та й усе». Шестеро чоловіків повернулися до хроніста так, ніби геть не вірив своїм вухам. Командир сміявся. «Тіло господнє, та в тебе явно міцні горішки». У його голосі відчувалася несподіванка для нього з самого. «Увага!» «Ви ж ніби маєте клепку в голові», – відказав хроніст, знизивши плечима. «А людині треба їсти». Їхній ватажок уперше всміхнувся. З цим я можу погодитися. Він дістав два гроші та помахав ними, а тоді поклав назад до хроністова гаманця. То ось тобі два грошики за, гриш, за горішки. Кинув хроністові, гаманець і запхав гарну сорочку королівського синього кольора в саку. Дякую, пане, позвався хроніст. Вам, мабуть, не зайве буде знати, що в тій пляшці, яку взяв один з ваших людей, міститься деревний спирт, яким я промиваю свої пера. Якщо він його вип'є, буде біда. Командир усміхнувся і кивнув. Бачите, що буває, як поводився з людьми добре, сказав він своїм підлеглим, видершись на коня. Радий знайомству, пане писар. Якщо ви зараз підете своєю дорогою, то ще зможете дістатися абатового броду до темна. Коли до хроніста перестав долинати стуки кінських копит, він заново наповнив дорожню торбу, подбавши про те, щоб усе було гарно складено. Потім стягнув один чобіт, вийняв вустівку і дістав щільно закутаний вузок із монетами, запханий в глиб носака. Кілька з них він переклав у гаманець, а тоді розв'язав штани, дістав із-під кількох шарів одягу ще один вузик із монетами і доклав трохи грошей звідти до гаманця. Секрет був у тому, щоб носити в гаманці саме таку суму, як треба. Буде замало – і вони засмутяться, та швидше за все шукатимуть іще. Буде забагато – і вони прийдуть у захват, а тоді ним може заволодіти жадібність. Третій вузик із монетами був запечений у черсту хлібину, яка б зацікавила хіба що найголодніших злочинців, Поки що він лишав її у спокої, так само, як і цілий срібний талант, який заховав у баночці Чорніва. З роками він почав сприймати останній швидше, як талісманну удачу. Його ще ніхто ніколи не знаходив. Він мусив визнати, мабуть, це було найвічливіше пограбування в його житті. Гребіжники були гречні, вправні та не надто тямущі. Кати коня та сідло було сумно, але він міг купити інший в абатовому броді, і тоді в нього все одно залишиться вдосталь грошей, щоб жити спокійно, доки він не покінчить із цією дурістю та не зустрінеться зі скарпів трею. Відчувши настирливий поклик природи, Хроніс продерся, якийсь кривавий червоний сумраг край дороги. Коли він застібав штани знову, у підлізку щось раптово ворухнулося, з кущів не видавався, вивався якась темна постать. Хроніс невпевнено позадкував, збентежено скрикнувши, аж тут до нього дійшло. Це ж лише ворона злітає, б'ючи крилами. Захихотівши з власної дурості, він розправив одяг і попрямував назад до дороги крізь сумах, змахуючи себе невидимі нитки, павутиння, що липли до, нього, до його обличчя, і воскоталися. Закинувши на плечі дорожню торбу і сумку, Хроніс усвідомив, що повічувається надзвичайно безтурботно. Найгірше вже сталося. І це було не так уже й страшно. Крізь дерева пронісся витрець, від якого тополеве листя, круждаючи, полетіло на заїжджену ґрунтову дорогу. Наче золоті монети. День був прекрасний. Кінець другого розділу.